Треба повертати ліворуч, сказав він, інакше може бути пізно. Сенатори на привалі похмуро мовчали, відчуваючи себе винними за вчорашній легковажний ентузіазм. Однак матрос не дорікнув нікому й словом, і вони були вдячні йому бодай за це. До тюленя бухти дістались о десятій вечора. Виходили довкола весь її гострий ріг а потім розіслали карту на снігу і засумували. Ніде не було і натяку на п'ятий склад. Усі зрозуміли, що це не той ріг, до якого вони йшли майже цілий день у суцільному тумані. Тюленяча бухта мала з цього боку два однаковісінькі зубці, а склад належало шукати біля наступного. Понад бар'єром туди було ще добрих 20 миль, а навпрошки – 10. Проте люди вже задосить наблукалися навпрошки. 19 листопада. Час цідиться крізь туман, наче пісок крізь пальці. Невловний пісок. Ми вийшли з бази дев'ять днів тому. Якби йшли нормально щодня, тосі були б уже на дев'ятому складі. Лишилося б зробити останній кидок, щоб дістатися до клятого Модгейма. Але ми сидимо, врилися по вуха у фірнови снів і нишкнемо в наметах. Ранками тисне під грудьми, і я знаю, що то знову страх. Щось подібне мають відчувати хіба великі шахісти, коли на дошку поставлено фактично все, а думати ніколи цей йтно. Багато я покладав надій на цю подорож. Це був з мого боку той рішучий крок, який мав зміцнити мої позиції на кафедрі. Та й не тільки це. Подорож обіцяла залагодити і мої фінансові проблеми. А якщо ми не встигнемо дійти? Криголам має прибути наприкінці листопада. А того листопада лишилося 10 днів. Що буде з моїми так старанно конструйованими планами? Останній шанс 20 листопада Подія дня Несподіваний переляк серед наших джентльменів На дворі непорушний туман І ми цілий день никаємо в гості одні до одних Бо коли залізеш у мішок Час не наче втікає ще швидше Час і туман коли я влазила до другого намету, там лунали незвично схвильовані голоси. Тут теж горів примус, а біля нього чіпів на колішках наш колишній господар і нервово шарпав якісь папірці. То була добре знайома нам документація загиблого Ісібасі. Я спитала в Мерсіє, що так схвилювало на ріту, і він відповів. У нього викрадено документацію. А то хіба не вона? Вони справжні. Справжні викрали, а замість неї підклали оцю. Невже та цура курасава так перехитрив Наріту, думала я, дивлячись на геть розгубленого японця, який розглядав нікому тепер не потрібні папірці. Це дуже нагадувало правду. Так природно розіграти страх і розгублені людина не змогла б. Наріта, ніби, дивився на рештки свого щойно згорілого будинку. Коли ж до намету вліз сіл, кинувся на нього і почав щось белькотати, тицяючи йому в обличчя зжужмлені папірці. Сіл спочатку тільки сахався і блимав, а тоді закричав, «Надійте наручники цьому недорізаному камікадзе!» Отсюда щось гукнув, Навіта Сан сів на перший ліпший мішок і скрутився клубочком, наче пес, якого загнали до Буди, щоб не кидався на гостей. Однак він усе ще глухо гарчить і шкіриться, певний своєї правоти. Філ сердито обтрусився і мовчки велів Лихий на японця й усіх нас. А в наметі почали впів голоса гуманіти. Жак Антуан сказав, «А знаєте, Катрін, я починаю вірити на віки». Мене взяло на шал. «У що вірити, Мерсьє? ви збожеволіли? Коли одне й те саме непорозуміння повторюється кілька разів підряд, це схоже стає на правило. Ось у чому річ.